Во празничном повету Господњу осну кирионо узов Yeah Thank yeah. you. America crkve, braći i sestre, poslu je čitanja sedmog evanđelja predviđeno je da se pročita besjeda svetoga jefrema sirijskog. U toku Strasne sedmice u svim danima od svjetne nedjelje do pashe narod Boži I stado vjerno Prate besede Svetih Otace Međutim Pošto se mi tek vraćamo Crkvi i postepeno stičemo Kondiciju i onu Prostu fizičku Mislimo na Izdržavanje Boravka u hramu Od sat dva ili tri A da ne govorimo o onoj Umnoj i Kondiciji srca koju ćemo Ako Bog da tek steći, onda mi te besjede nismo čitali. Ko je imao volje, onih ih je čitao kući ili u keliji. Ali pošto je ovaj trenutak vrlo važan i ovo večer posebno, onda ćemo pročitati ne tako dugu, ali po dubini silnu besjedu svetoga Jefrema Sirina, našeg svetog oca da bi nam njegove riječi pomogle da doživimo i ovo veče, a i sutrašnji dan i uopšte ove dane na što duhovniji način. Slovo o spasiteljevim stradanjima Svetoga Oca našeg Jefrema Sirijskog, njegovim molitvama, Gospode Isuse Hriste Bože naš, Помилјуј нас. Страхуем да говорим и говором дотакнем ово страшно предање о Спасителју. Заиста је страшно проповједати овоме. Господ наш предат је на данашњи дан у руке грешника. Zbog čega je predat On, sveti bezgrešni Gospod? Predat na današnji dan, a ni u čemu nije sagriješio. Priđite i poznaćemo ćemo radi čega je Hristos naš spasitelj predat. Radi nas bezbožnih predat je Gospod. Ako pa se neće zadviti, ko neće proslaviti? Slue su se grješive, a gospod je predat da bi svojom smrcu osvobodiju gršne sinove. Sinovi smrti i djeca tame, došvi su da u mraku zadrže sunce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 kojeg su čvrsto vezali nerazrešivim lancima, a koji je nas razriješio od lanaca grijeha. Spleli su vijenac od svog trnja tog ploda judajskog vinograda. Rugali su mu se, nazivali carem judajskim, pljuvali bezakonici,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 ljubanje i udaranje po obrazima priđite i poznajte preobilje darova strpljenja i milost najslađeg Gospoda i je on korisnog svogu u raju svodosti i on je sa i bio predat mučiteljima no blagi vidi da je slab duhom Smilova se na slugu, sažali se na njega i dade sebe samog da ga šibaju umjesto njega. Poželio sam da zanimim zbog prevelike zbunjenosti uma, pa opet se pobojah da svojim čutanjem ne uništim spasiteljevu blagodat. Sa strahopoštovanjem, dakle, govorim vama, jer moje kosti drhte kad zamislim da zajednički sazdatelj svih, sam gospod naš, stoji sada pred kajafom kao osuđenik i jedan od slugu udara ga po obrazima. Srce mi se steže kad pomišljam na sveto. Sluga sjedi, a Gospod stoji pred njim. Onaj koji je ispunjen bezakonjima i izreče presudu bezgrešnom. Zadrhtalo su nebesa, užasnu je susete mele sveta. Svi anđeli i arhanđeli su zapanjeni. Gavriilo i Mihailo su pokrili svoja krila, svoja lice krilima. Kerovimi su se sakrili iza točkova prestola. Serafimi su udarili krilima jedan drugoga u času u kom je sluga Udario Gospoda po obrazima. Kako doista temelji zemlje izdržaše i ljuljanje i drhtanje u tom času kad se narugaše Gospodu. Zamišljam to i drhtim i opet postajem skrušen čim posmatram dugotrpeljivost blagog gospoda. I evo, sva moja utroba drhti dok govorim da je sazdatelja koji je po milosti stvorio čovjeka od zemlje, ta zemlja udarila po obrazima. Priđimo sa strahom, braćo i sestre, i ne slušajmo prosto sve to što je spasitelj pretrpjeo radi nas. Kaži slugo žalosni, zašto si gospoda udario po obrazima? Svaki sluga kad ga puštaju iz robstva za sticanje privremene slobode dobija udarac po obrazima. Ali ti si, nesrećniče, sam nepravi, nepravedno udario po obrazima, oslobodio svih. Šta si očekivao da ćeš dobiti od kajafe kao nagrodu za to udaranje po obrazima? Ili nisi čuo, nisi ni od koga saznao da Isus jeste Nebeski Gospod Udario si po obrazima Gospoda svih I postao za vjekove Vjekova Sluga slugu Predmet poruge I omraženosti za Zauvijek osuđen Da se mučiš U ognju neugasivom Veliko je čudo, braćo Vidjeti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 Vi koji ste zadobili spasiteljevu skrušenost i ljubav, priđite da poznate šta se desilo na današnji dan u Sionu, Davidovom gradu, šta je na današnji dan učinilo ljubljeno i izabrano Avramovo sjemen. Ono je na današnji dan predalo smrti prečistog gospoda. Hristos, spasitelj naš, rukama bezakonika, nepravedno je raspet na krstu. Priđimo svi i sa uzdasima oblivajmo svoje tijelo suzama, jer je gospod naš car slave predat smrti radi nas bezbožnih. Kad neko iznenada čuje za smrt voljenog srodnika ili isto tako iznenada vidi pred očima svog voljenog kako leži mrtav, zar se neće promijeniti u licu, zar neće zgasnuti svjetlos njegovog pogleda. Tako se i jasno sunce Čim je sa nebeskih visina ugledalo kako se rugaju gospodu na krstu, promijenilo u ulicu, zadržalo zrake svoje svjetlosti, nije moglo da dalje gleda kako se rugaju gospodu, pa se obuklo u tugu i tamu. Isto tako i sveti duh koji je u otcu, Kad vidje Sina ljubljenoga na krstu, razdrije zavjesu taj ukras hrama od vrha do dna i odmah se udali u obliku goluba. Sve tvari bile su u straku i drhtanju kada je stradao spasitelj, nebeski car, a mi, grešni, radi kojih je i predat jedini besmrtni, Još uvijek Ostajemo nemarni Smijemo se svakoga dana Kad čujemo za spasiteljeva stradanja I ruganja koja je podnijel Uživamo svaki dan I svu svoju brigu Ulažemo u ukrašavanje svojih odijela Kad je vidjelo Da su se gospodu narugali Nebesko sunce je pretvorilo svoju svjetlost u tamu, da bi smo se i mi, vidjevši to, na njega ugledali. Radi tebe su se narugali gospodu na krstu, a ti, žalostan, ne prestaješ da dodaješ sve više ukrasa na svoje haljine. I ne drhti tvoje srce, Ne užasava se tvoja misao kada ono čuje. Radi tebe bezbožnog, jedini bezgrešni predat je smrti, ruganjima, sramoćenju, a ti rasijano slušaš sve to. Sjelokupno razumno stado treba da neprestano gleda u svog pastira i da ga uvijek poštuje, jer je on, bestrasni i prečisti, postradao za svoje slovesno stado. Tvorcu treba ugađati podvizima i svime čestitim, a ne hvalisanjem propadljivim haljinama, življenjem u raskoši, svjetovnim jelima i zabavama. Nećemo se ugledati na judejce, to je nemilosrdan i neposlušan народ. koji je uvijek odbacivao Božije darove i dobročinstva. Svevišnji Bog je radi Avrama i svog zavjeta sklopljenog s njim od samog početka trpio zloćudnost tog naroda, Daoje mi je za hranu manus neba, no oni su nedostojni željoj hranu koja za udara bilu ruk. Daoje mi je i vodu iz kamena u pustinji, a oni su mu zovo raspivši ga na krst dali odsoc. Priložimo staranje braćo da ne bismo bili saučesnici sa judejcima koji su raspeli gospoda, svog sazdatelja. Pristupimo sa strahom i imajmo uvijek pred očima spasiteljeva stradanja. Uvijek razmišljajmo o njegovim stradanjima, jer radi nas je postradao bestrasni gospod, radi nas je raspet jedini bezgrešni. Čime ćemo vratiti za ovo, braćo? Pazimo na sebe same i ne prezirimo njegova stradanja. Pristupite sva djeco crkve koja ste otkupljena časnom i svetom krvlju prečistog gospoda. Pristupite, predat se mislima o stradanjima sa suzama i uzdasima i svoje misli preispunjavati strahopoštovanjem, trepetno pristupati razmišljanju i sami sebi govoriti. Radi nas, grešnih, predat je smrti Hristos, spasitelj naš. Shvati, brate, šta znači ovo što si čuo. Bezgrešni Bog... Sin svevišnjega predati je radi tebe. Otvori svoje srce, upoznaj tačno njegovo stradanja i kaži u sebi. Bezgrešni Bog, na današnji dan je predat, na današnji dan je ismjan, na današnji dan je narugan, na današnji dan je udaran po obrazima. Na današnji dan je trpio šibanje, Na današnji dan je nosio vijenac od trnja, Na današnji dan je raspeto nebeskoj agnje. Neka zadrhti tvoje srce, Neka se užasne tvoja duša. Svaki dan li suze dok ovako razmišljaš, O Gospodnim stradanjima. Te suze postoju svakke, a duša koja neprestano razmišlja o Hristovim stradanjima, postaje svetlija. Tako uvek razmišljaj i plači svakog dana i blagodari Gospodu za stradanja koja je pretrpio radi tebe da bi se na dan njegovog ponovnog dolaska tvoje suze pretvorile tebi u hvalu i proslavu pred strašnim sudom. I ti podnesi zlo i pri tome razmišljaj o stradanjima blagog gospoda. Podnesi iskušenja i zahvaljuj od srca. Blažen je čovjek, koji pred očima ima nebeskog gospoda i njegova stradanja, koji je raspeo sebe samog za sve strasti i za sve zemno i počeo da se ugleda na svog gospoda. Eto blagorazumnosti, eto dobre volje bogoljubivih slugu uvijek kad se ugledaju na gospoda u dobrim dijelima. Vidiš čovječe prečistog gospoda koji visi na krstu i usuđuješ se, bestidniče, da u nasladama i smijanju provodiš sve vrijeme koje živiš na zemlju. Ili ne znaš, nesrećniče, da će raspeti gospod tražiti odgovor za sav ovaj tvoj nemar. Zbog koga ti, i kad to čuješ, ništa ne preduzimaš, smiješ se i uživaš i provodiš vrijeme u raznim zabavama. Doći će onaj strašni dan kada nećeš prestati da plačeš i vičeš u ognju zbog muka koje budeš trpjeo. I niko ti neće dati odgovora, niko se neće sažaliti nad tvojom dušom. Klanjam se tebi, gospode, blagoslovim tebe, blagi, molim se tebi, sveti, pripadam tebi, čovjekoljupče, i proslavljam tebe, Hriste, jer si ti, Jedinorodni Gospod svih, jedini bezgrešni, radi mene nedostojnog grešnika predat smrti, i to krsnoj smrti, da bi oslobodio dušu grešnika iz okova grijeha. I čime ću ti vratiti za ovo, Gospode? Slava tebi, čovjeku ljupče, Слава Теби, Милосрбни! Слава Теби, Дуготрпеливи! Слава Теби, који опрашташ све грехове! Слава Теби, који си сишао да спасеш наше душа! Слава Теби, који си се оваплотио у утроби дјеве! Слава Теби, који си понјео окове! Слава Теби који си исибан, Слава Теби који си исмијан, Слава Теби који си распет, Слава Теби који си погребен, Слава Теби који си вас крсао, Слава Теби који се проповједа, Слава Теби у којег вјерујемо, Слава Теби који си се узнио на небо, Slava tebi koji si sa velikom slavom sjeo sa desne strane oca i koji ćeš ponovo doći sa slavom Otca i sa svetim anđelima da sudiš svakoj duši koja ni podaštava tvoja sveta stradanja. U tom trepetnom i strašnom času Kada se pokrenu nebeske sile, kada pred Tvoju slavu sa strahom i trepetom pristupe zajedno anđeli, arhanđeli, Herovimi i serafimi, kada se još potresu temeli temelji zemlje i kada se sve što diše zadivi Tvojoj nesravnjivo velikoj slavi, u tom času Neka me zakrilo tvoja ruka i neka se izbavi moju dušu od strašnog ognja i škrguta zuba i tame najkrajnjem i večnog proča da bih i ja blagoslovačim mogao da kažem slovo ono me koji htio da spase grešnika O velikom milosrđu svoga dobrog i čovjekoljubivog srca. Amin.